Nu ska vi se, vi startar upp ett program här. Kommer. Och här har vi stereo mixer, harmonia. ska vi se då, vi kommer igång här. Nu ja. har vi en recording här. Nu ska vi dra ner en liten regel också. Uh, vänta lite grann här Jag ska dra ner Left front Kommer upp ett fönster här Vi drar ner Nu får vänta lite grann här. Nu ska vi se Ja, Dra ner Så nu har dragit ner styra här också då. Ja. Då kör vi lite test här som vi också spelar in. Från studion här i långsuttan och ja. Ska vi se. Så där styra mixen så. Och ja, här gör den lite grann så. Kommer på B-dataan här. Höjer upp. Det är lite starkare så. Vi har den 27 här. Teknisk test har vi. På Sverigekanalen. Kungliga biblioteket vill ju ha ett pliktexemplar också av alla livesändningar. Det är hur det ska gå till och hållit på med pliktexemplar som tog jag nervdefriningen över det finns ju ingen information om det heller va uh, Sveriges Radio måste leverera alla sina program, samtliga all produktion på Sveriges Radio ska till Kungliga biblioteket jag ska se här, gå in på Twitter lite här jag kör live nu från B-datan här det vore tacksam tacksamma om Kungliga biblioteket kunde godkänna nedladdningsfiler som de laddar ner själva. Jag kan inte hålla på att skicka med med po vanlig post, alltså det blir väldigt krångligt. Jag köper två tvåans mikrofon här. Som sagt det var lite tekniskt test. We are testing. If you wonder, listeners around the world, hello to you from Sweden and Dalarna. We have bad weather here. It's raining I can't see any snow here but in the in the woods there some snow left I guess uh, the spring is coming and now on the holiday we got summertime where is stupid because we have still winter I have a sister in Sydney she has very hot yet but Australia got got some winter uh, when we have our short summer <skratt> Jag har ju många vänner här på Twitter också. Så tydligen så ska man då leverera pliktexemplar till Kungliga biblioteket av alla livesändningar man har. Jag har inte sett någonting om det faktiskt någonstans. Det var ju närradio men det tog ju närrådeföreningen över. Och sköter om. Såna här pliktexemplar. Det skickade man in med kassettspan. Men för webbradio gäller att alla livesändningar över webbradio som streamas live då. Ska ha ett exemplar, pliktexemplar till Kungliga Biblioteket. Exemplar gick man in. Då fick jag tidningen Dagens Samhälle här då man ska få fem nummer gratis om ni går in till dagenssamhalle.se snedstreck 5 med siffran 5 nummer nr Såg ingen adress på tidningen faktiskt men man får fem stycken nummer och gratis av Dagens Samhälle och jag tror det var vården som hade stora minussiffror där det är stora neddragningar, Södersjukhuset kommer dra ner på verksamheten, kommer byggas ett helt nytt, det här ligger väl framåt i framtiden. Man byggde, man byggde ut och rustade upp också det gamla Södersjukhuset för ett antal år sedan, men nu är det beslutat att Södersjukhuset kommer att få mindre verksamhet och så kommer man bygga ett helt nytt akutsjukhus, men det är Det ser ut som att Åkesson har lite skägg också. Det är mycket som händer. Han kommer på skavlan. Det är förinspelat. Och sen kommer en presskonferens med Sverigedemokraterna i presscenter i riksdagshuset. Och det är konstigt också att det kan vara så höga siffror för ett parti som inte ens har en partiledare på plats. Utan den som vikarierar. Om man ser rätt så har Åkesson lite lätt skägg. Ja, vi ser mörkhorig så anser ju nästan ut som en invandrare själv faktiskt. Ja, lite tekniskt test här med tvåansmikrofon. Och så ska vi ändra klockor också. Jag har väl några tusen klockor här. Datorna sköter sig själva men det är lite klockor överallt här som ska justeras. <laughs> På mikrovågsugnar och, och videapparater och det är klockor överallt här. Men som sagt, vad... Kungliga biblioteket, ja. De ville ha pliktexemplar. Och det har jag inte sett någon regel om. Man behöver inte säga ansvarig utgivare heter det utgivare va? Numera. Och det skulle man ju säga på närråden för, Men nu ska man bara säga stations beteckningen. Varje timme. Men det finns ju ingen poäng med att hålla på att säga Sverigekanalen en gång i timmen här. Det blir mycket besvärligt också på spellistor som innehåller kanske 500 låtar att lägga in det här, små jinglar då. Och lyssnar man med mediaspelare så står det ju klart och tydligt att det är Sverigekanalen man lyssnar på. Jag lyssnar med Screamer Radio här, det står Sverigekanalen 1. Och lyssnar man, ser man på webbspelarna så ser man att det står klart och tydligt också Sverigekanalen. Vi har ju lyssnat över hela världen också. Sverknollen.com har ju passerat nu. 37 000 besöker och lyssnare. Kungliga. Ja, där har vi. Att vara pliktexemplar för webbradio som kör live. Det har jag inte sett i någon regel liksom att... Myndigheten för Radio och TV har ju inte informerat på något vis på sin hemsida om det, om pliktexemplar för webbradio. Och utgivaren behöver man inte säga egentligen, man ska säga stationsbeteckningen då varje timme. Det finns ingen poäng med det heller. För att det syns ju mycket klart och tydligt. Nu spelar jag in med ett recordingprogram här och jag har ju då schemalagda program olika program som schemaläggas på Rarma Radio här. Framförallt när det gäller lördagarna så vill jag gärna ha en korrekt inspelning också. Det fungerar tyvärr inte riktigt alltid ibland, men ibland är det inte att det vill fungera. Och därför har jag infört en teknisk rutin här att jag kommer att starta ett inspelningsprogram som heter Free High-Q Recorder. I mono med 96 kilobits per sekund, klockan 15.55 på lördagarna. Sen ser jag att det har kommit igång också. Man får dra ner en regel som heter Stereo Mix där som åker upp en bit. Och så spelar det ingen roll om de här schemalagda inspelningarna krånglar. Rarma Radio är väldigt bra faktiskt. Man kan få det på svenska också. Man kan schemalägga inspelningar. Det finns även ett program som heter Sara Radio också. Då. Så med stort besvär och man måste tänka noga också så har jag i alla fall en gång kunnat spela upp program automatiskt. Det är ganska komplicerat faktiskt. Man måste tänka mycket. och Det fungerar ju inte med små korta ljudfilmer med låtar på tre minuter utan det måste vara sammanhängd ljudfiler. Så om det är ett program på en timme då. Då ska det vara en ljudfil som är på 60 minuter också. Det får inte vara uppdelad i små korta. Ställ man in datum och alltihopa där när det ska börja och sluta då. Och sen var det några minuter som fattades till ett nytt program som var inställt i, i förväg så att säga att starta upp där med Sara Radio va. Och då var det några låtar som låg i en spellista som programmet började spela upp. Och sen när klockan blev dags för ett nytt program då kom det nya programmet som var inställt då. Så man måste lägga några låtar i, i spellista där som den spelar som en slags pausmusik. Det heter Solar Radio då. är Kungliga biblioteket här på Twitter. Uh. jag vill twittra här också det syns ju då på svärkanalen.com och jallarhornet.tk jallarhornet1.tk jallarhornet1.tk är det väl nu tror jag det är, som tror jag det är kortadressen där, originaladressen alltså har 360 000 uh, sidvisningar uh, sverigekanalen.tk är också en spegeladress där det var fel Pliktexemplar Värbro Radio TV Radio och tv.se Man ska tydligen spela in alla Ja, spela in, man ska skicka ett pliktexemplar av alla live sändningar på, för webbradio live då till Kungliga biblioteket och det är ingenting som jag har hittat någon information om för myndigheten för radio och tv som Sverigekanalen har tillstånd för webbradion för jag är ansvarig utgivare där, eller utgivare heter det bara nu numera ja, det hörs ju bra det här mikrofon nummer två är då, via datorn länge sedan, måste jag göra lite tekniska tester ibland också och här verkar det regna också, jag kollar min låda här dagens... Dagens Samhälle då. Det stod ingen adress på tidningen faktiskt. Man får fem nummer gratis. Om man går till dagensamhalle.se 5 fem med siffran 5, och så står det nr. Och som sagt var det stod ingen adress på. Det här blir ju sommartid nu till helgen här. i Jörg visste du ingenting om det. Men så är det ju. Så han måste också ändra klockorna. Det är ju inte klokt det här med sommartid egentligen ja. Rent tekniskt Tekniskt ah, Det är felstannat det spela in det här också så i fortsättningen alla live program och, och lördagarna där kommer att spelas in med ett inspelningsprogram från den dator som som strömmar dataströmmen som säga till servern vad man ska säga det är ju inte sändning egentligen man, man säger så men det är ju streamat till server via Winamp och de här schemalagda inspelningarna kan man inte lita på till 100 ibland så vill det inte fungera. Så jag kommer ha High Recorder, gratisversionen att spela in på i bara mono. Så att det verkligen finns en garanterad inspelning också. Jag var över ute här med en diktafon sist. då. gick i kyrkoalén och hinns vägen. Och det var väldigt var det blåste. Iskalla vindar från helvetet från Nordpolen alltså rakt upp i fejset. Man vände sig om så var det betydligt skönare. Och det är ganska starka dofter också där uppe vid hinsyttan den gamla bondgården från 1800-talet där. De köpte den för 1,2 miljoner så det kanske ännu mer hästar där. Men <här> hästan sket också faktiskt där. Det är starka dofter kan man säga. Promleden gick jag ju då en bit nästan fram till Svarvabo. Som Bosse och Lisa Varvinge från Nacka driver en sadermakeri och föder upp norska skogskatter på adressen sybo.se. Sen är det bara skogsvägar åt olika håll som tar slut. Och sen är det en kraftig uppförsbacke som slingrar sig upp till Grevlingsberget där med Mobilmast och radiolänkar. Och sen till vänster är låst vägbom och lång nedförsbacken ner till risk på febodar skogsvägar åt olika håll och sen kan man komma via skogsvägar ända upp till Europaväg 16 faktiskt där rakt fram är allmän biltrafik bi förbjudan och där har jag ju cyklat ner till Engelsfors och vidare till Håfors i län och i Estrikland där och man planerar ju eh, Dalak Dalavind planerar ju sju stycken vindkraftverk här i Riskebo dels, dels ut med promleden också med byggstart 2017 <hör> man har fått godkänt från Försvarsmakten och så vidare så det är en lång process det här det är ju Hedemora kommun med flera instanser som ska fatta beslut om, om detta då. jag har ju bilder och filmer från Riskebo också där Här var en bit norrut också där jag var bara några kilometer från Europavägen, så finns det en lokalväg på sidan också där med sjöar och sånt, men då kunde jag inte se. Man kan inte se direkt att man är rädd för vargar och björnar och sånt, men man håller lite koll på om man skulle se någonting sånt. Så, får man väl försöka cykla iväg med en jäkla fart. Riskebo är ju gamla Febodar alltså jag minns att när jag, risk, eller ja, när jag lämnade en risk på felboda så var det väldigt mycket sådana här små, eh, pyttesmå rackare till grodbebisar. Ni vet de här allra minsta rackarna. De är ganska nyfödda som hoppar omkring på grusvägen där så jag vill ju inte trampa på dem eller köra över dem med min cykel. Jag brukar det med med gå också i långa uppförsbackar för att spara krafterna. Man orkar bara inte cykla i kraftiga uppersbackor utan man, man drar cykeln helt enkelt i lugn och ro. Man kan både stanna och kissa och dricka lite och så. Och ta det lite lugnt. Det planeras alltså vindkraftverk här uppe i Grevlingsberget och ut med promleden där runt omkring. kan finnas bevrar, björn och varg där också. Dalavind vind det väl, rent tekniskt. Går det bra med nedladdningsfiler? filer temp 3 och frågetecken. Jag är på Twitter här. De har ingen aning om vad Sverigekanalen är så att, men enligt lagen ska man till en skicka in ett exemplar till Kungliga biblioteket. Och Sveriges Radio måste leverera allt. Vi kan ju gå in på kb.se också. Men som sagt, de känner inte till vad jag har för station. Man ska man följa lag alltså. Ja, vi går in nu. Det funkar bra med tvåans mikrofon här. Jag princip PC på vägen borta här. Det är väl bra att det regnar också faktiskt här. Okej, jag vet inte exakt vad det blir för väder framåt, men det är klart att det är, våren är ju lurig så att säga, vår aprilväder, det är så här skiftande väder det. Kan bli lite varmare och så plötsligt så kommer det snö istället och blir kallare och det var bara också i Sigebo en gång där den andra maj. Låg ju kvar lite grann på Gräsmattan i Zigebo under några timmar. Det, det minns jag mycket tydligt. Och sen försvann det ju. Det kan ju komma snö, alltså den andra maj. Här får man hitta. Här har vi pliktleverans, ja, men. Det vill de ju ha på cd skivor. alltså. Det tänker inte jag hålla på med. För då måste man ju köpa en massa frimärken och grejer också leverera pliktexemplar till någon postbox de har, men det tänker jag inte hålla på med bara. Men de har ingen aning om vilken station jag har, och det är säkert många som inte följer det här heller. Skånepartiet har ju livesändningar också inte fastän levererar dem till Kungliga biblioteket kan jag inte tänka mig. Allt elektroniskt material som tillgängliggörs det finns ett nummer också, Tidningen Sverige vaknar faktiskt på Kungliga biblioteket. Jag fick ett brev en gång till Postboxen i Stockholm att leverera. Den här lades ju ner sen. Audiovisuella medier skickas ett exemplar till Kungliga bibliotekets avdelning för digitala samlingar. KB har samlat in tryckt material sedan 1661. Radio, tv-program, film och spel. Ursprungligen var syftet att kontrollera och kunna censurera vad som skrevs i riket i modern tid förvaltare håller KB, Kungliga biblioteket i Svenska kulturarvet för forskare och allmänhet. Musik- och ljudinspelningar, här är vi, radio. Enligt lagen om pliktexemplar har Kungliga biblioteket rätt att utan kostnad få referensinspelningar av radiosändningar. Dagen gäller inspelningar som alla radiokanaler är skyldiga att spela in och sedan bevara under sex månader för myndigheten för radio och tv. Banden levereras därefter till KB. alla säljningsutbudet ska lämnas av Sveriges Radio, även de lokala kanalerna. Ett urval om fyra veckor per år ska lämnas av privat radio närradio, privat, lokalradio och radiotidningar. Här står ingenting om webbradio nämligen. Som de skrev till mig på Twitter. Det totala säljningsutbudet ska lämnas av Sveriges Radio även de lokala kanalerna. Det vill säga allt som produceras av Sveriges Radio inklusive lokalradion ska skickas pliktexemplar till Kungliga biblioteket Och när vi samlade Närradio så skulle man Leverera ett urval Om fyra veckor per år För närradion Och det kom till postboxarna I Stockholm kom det papper då från Dåvarande Ljud och bildarkivet som det hette Som nu ingår inom Kungliga biblioteket då men sen tog föreningen i Stockholm över det. Så man slapp tänka på den biten va? Och förutom Sveriges Radio samtliga totala sändningsutbud alltså allting som produceras av Sveriges Radio va. Och lokalradion då för Sveriges Radio. Och ett urval om fyra veckor per år ska lämnas av privat radio närradio, privat lokalradio och radiotidningar. Men det står ingenting om webb webbsändningar. som de twittrade till mig. Jag kan ju ta den här länken också och skicka till det står nämligen ingenting om webb och ingenting om Februari, som sens live. En par det par tecknens testa här. Måste göra det någon gång ibland också. Så här står det då pliktexemplar som sagt var för Sveriges Radio, all produktion, även Sveriges Radio Lokalradio, allting. och bevara inspelning under sex månader för myndigheten för radio och tv Alla radiokanaler är skyldiga att spela in och sedan bevara under 6 månader Banden levereras därefter till Kungliga biblioteket efter 6 månader Men... Sverigekanalen är ju inte samma sak som Sveriges Radio och Lokalradion. Och det är inte Privatradio. Det är inte Närradio. Och det är inte Privat Lokalradio. Och det är inte Radiotidningar heller. Det är det inte. Jag hittar inte det faktiskt. Privatradio. Så Sveriges Radio. Det kommer inte till avdelningen privat radio. Men det är jag inte riktigt. Enligt lag av någon av dokument från 93 har Kungliga biblioteket vetat utan kostnad för referensinspelningar av sändningar i närradio och privat lokalradio. de audiovisuella samlingarna består huvudsakligen av musik, film, video, radio, tv, spel. Samla in, bevara och tillhandahålla den svenska utgivningen inom dessa medier för forskning. Det finns också en omfattande katalog. smdb.kb.se Man kan söka. Här kan man skicka en e-post också till PL Snabela. Ja. Uh, närradio, privat lokalradio. Radiotidningen ska skicka in exemplar urvalda, ve urvalda veckor här. Och det är efter sex månader. Men Sverigekanalen är in ingenting av det här. Och man ska spara alla inspelningar i 6 månader. Men vi sparar ju på Arkiv. Ja, pliktexemplarer skickas portofritt till Kungliga biblioteket. Men, äh, det innebär ändå att man ska bränna över på dataskivor. Men... Äh, äh, för, Sverigekanalen har ju tillstånd som trådradio. Det är alltså inte... Det är inte privat radio, det är inte närradio heller. Inte Sveriges radio, det faller inte under någonting utan det där faktiskt. hitta e här. Om de ska skickas brevledes så är det och portofritt utan frimärke va? Men man måste ändå ha såna här bränna såna här skivor. Dataskivor. Men eh, tillståndet för Sverigekanalen är ju trådradio heter det ju. Och det är ju webbradio. Och det är ju ingenting utav det här. Det är inte privat lokalradio eller närradio eller någonting. Det var jag som skrev till Twitter att livesändningar på We livesändningar på webbradio som streamas kan enligt lagen om elektroniskt var det stod där levereras som pliktexemplar. Ska se. <träckligt> <träckligt> Trådradio Det står om. Så, så audio, så radio. När radio. Privat. Ah, skickar jag iväg det här. Vi får se. Ja, det avdelning ja, Det är ju frisvar. Det är ju gratis leverans. Det inget, behövs ingen frimärke. Vad är de här byråkraterna. Det inte myndigheten för radio och tv har väl ingen information heller om det här. För det är ju trådradio som, som jag har tillstånd för. Sverigekanalen faller under trådradio. Privat radio. Närradio, privat lokalradio står det här. Och Sverigekanalen är inte närradio. Och det är inte heller privat lokalradio. Närradio och privat lokalradio står det här. Och sverkanalen har tillstånd som trådradio. Så det är inte närradio och det är inte privat lokalradio. Och det är inte heller radiotidning. Så jag tror att jag faller utanför det här. Musik- och ljudinspelningar står det här också. Lager och förordningar. Jag kan inte hitta något om sändningar för webbradio. Vä här är för vanliga skivinspelningar och så. Efter en massa... Leveransen är ju gratis, det är ju frisvar. Lagareförordningar förordningar har. Elektroniskt material. böcker och tv. Det här är ju trådradio webbsändningar, men det står ingenting om webbsändningar här. Och så är det, det var Sveriges Radio, det var lokalradio, privat, lokalradio, närradio. Och film och videogram och musik och ljudinspelningar och ljudböcker och tv och radio. Mm. Lagerna omfattar inte privat publicit, jag vänder sig första till den som producerar till Vem som har automatisk grundlagsskydd enligt yttrandefrihetslagen. Några exempel. Traditionella massmediaföretag som utgivare av radio, tv och dagspress, förlag och skivproducenter. Även organisationer och föreningar tillhör den här att Sverigkanalen, Sverigkanalen, Sverigkanalen har ju då eh, automatiskt grundlagsskyddade sändningar eh, genom att jag är så att säga ansvarig utgivare Det faller under yttrandefrihetsgrundlagen. grundlagen eh, i och med att det finns en ansvarig utgivare ja och det finns ju inom tre månader från det att publikationen till det. Ja. Det finns vissa grundläggande kriterier för att materialet ska betraktas som leveranspliktigt Materialet ska bestå av enstaka filer och avsluta permanent karaktär. det här Sen som en automatisk grundlagsskydd enligt utredningsgrundlagen men det här är inget massmediaföretag det här och det här är inte yrkesmässigt framställning av elektroniskt material det är det inte heller publicister, producenter och föreningar. Det är trådradio och webbradio men som sagt yrkesmässigt är det inte. Och bara för att det finns en ansvarig utgivare så Från 1 januari 2015 omfattas så kallade enskilda leverantörer och leveransplikt i material. enskild leverantör är en juridisk term som avser bland publicister, producenter eller förläggare som har svensk verksamhetsadress och som har publicering som sin huvudnäring. En förening eller organisation kan också betraktas som enskild om den har automatiskt grundlagsskydd för sin utgivning. Med detta avses att utgivaren har både analog utgivning och webbpublicering som skiljer sig från den analoga utgivningen. Sverigekanalen har ingen analog utgivning, det är bara digitalt webbpublicering. inte att det faller under Sverigekanalens trådradio här. här finns ett forum för e-plikt också då. På biblioteket. Det är enorma lokaler. Man ser sådana här bokhyllor där i långa rader då. En lång korridor som går i. Och så är det bokhyllor här som går till höger med avlånga. Med enorma mängder med material. I flera våningar. Och här finns ett forum för pliktexemplar. Det är så byråkratiskt alltihopa. i Tillståndet gäller ju trådradio. Det säga. Trådradio har vi ju tillstånd för Jag tror det var det, jag vet att jag tillståndare ser Nej, det var vi inga träffar. Eh, kanske ett väbbråd. Vi får se om det kommer tillbaka. som sa någonting om lagen om elektronisk utgivning eller vad det hette där då. Men samtidigt så hittar jag ju faktiskt ingenting om webbradio som kör live utan det var ju bara det var ju bara trådradio och webbradio står ingenting om pliktexemplar. Det var Sveriges radios och lokalradions Sveriges Radio och privat uh, närradio och privat lokalradio va. Jag ska skriva en fråga här på Kungliga, Kungliga bibliotekets forum. Har tillstånd för trådradio som utgivare streamar viss webbradio live? Hittar inget om... Aha. ska man skriva namn och alltihopa också Då ska jag snyta dem också det funkar bra med mikrofoner i alla fall från B-datan och lite tekniskt test här från ett regnigt losshyttan Sommar, eller sommartid eh. jag Ska jag skriva mitt namn eh. Sveriges Radio, lokalradion för Sveriges Radio Privat Lokalradion, närradion Vad Trådradio och webbradio har jag inte hittat någon plikt exemplar för skicka eller skriva min e-post vi ska köra live lite oftare faktiskt på dagtid här nu får jag göra precis när jag vill har tillstånd för trådradio som utgivare, streamar viss webbradio live, hittar inget om plikt Exemplar. det felstavat där. Man kunde maila också. just det. där. det har jag redan skickat trådradio och webbradio som streamas live det var någonting om någon elektronisk lag där det är så byråkratiskt också men myndigheten för radio och tv har ingen information om pliktexemplar för webbradio och här står ju Sveriges Radio, lokalradion för Sveriges Radio och så står det privat lokalradio och närradio står det och Sverigekanalen är ju ingenting utav det. Det är ju trådradio. Och webbradio. så är leveranserna utan port då, Som frisvar. Men det ska ju brännas på dataskivor också. Ska se kommer Och se Thunder... Jag stod det på spanska, tror jag. Alex och Ronaldo. Musical Nova. Kommer kom inte så mycket skräp på oss som förr i alla fall. Jag fick ta bort ett konto jag hade här. Men det kommer lite konstigheter. Teknikmagasinet. Ja, kan jag ta bort den. Så vi får avvakta... Att ja, jag har skickat e-post till Kungabiblioteket och det står så här. Har tillstånd som trådradio hos myndigheten för radio och tv. Hittar inget om pliktexemplar hos myndigheten. Någon skrev på Twitter om webbradio som Strimas live ska skickas som pliktexemplar. Står han Sveriges Radio, närradio, privat lokalradio men inget om webbradio. För det är ganska besvärligt också att hålla på med en sån här plenna och hålla på att skicka iväg, även om det inte behövs något frimärke. Här på ICA finns inga CD-skivor eller vad kallas, CD-R. hade de ju Valsta. Som <här> det som Nu ska vi inte svära här. Och inte piss glaset heller, det apelsinjuice. Här man skapat konto i krom. Ja. Så det är lite osäkert om äh, pliktexemplar verkligen gäller för Sverige-kanalen här. Det är ju trådradio. Och det enda som står är Sveriges Radio, Lokalradion, och privat lokalradio och Närradio. Så kan maila från webbredagsan. Webb om det är kul att det funkar, då med kanal 2. Så vet jag inte om karpstripan ska vara med, för jag har inte hört någonting än om, om från Korn. Han från korsta där. Och sen behöver jag inte hålla på och tjafsa om vilka kanaler som är igång, heller. Utan nu har ni ju. Inbäddade spelare och även länkar också. Och informationer och olika kanaler. Så det får ni testa själva. Pop ska det vara. Standard. Mm. Pop. Ja, det Ta, post.se oj oj vänta nu, nu. pop.alltele .se vad kan du ha det va då ja. ska vi se S-M-T-P Punkt. Alltele. Punkt. Net. Tror jag Synkrom är väldigt bra man är inloggad i samma konto så kan man ju då synkronisera väldigt bra länkarna där. Nåtsol snabbelag sol all snabbelag allpost.se Så Sveriges du skickar all produktion till Kungliga biblioteket via post då. Men de betalar inget porto. Jag undrar verkligen om Sverige så att de levererar med post till, till Kungliga Biblioteket. Jag undrar om de, om de inte för att De fraktar dit. De åker över med CD-skivor som är brända eller... De <här> med post de skickar faktiskt. Vi ska se om det blir rätt ratta här då. Körsar se. Ja. Det ja. Test. Och det krysstar. ska vi se om det går att skicka väg? För då kan man skicka e-post direkt från webbläsaren. här. Då ska vi se. Det då ordet Lösenordet. Oj oj oj. Ja. Oj. Vad kan det vara för lösenord? Jag hade tänkt jag berätta för er lite. Fan, nu gick är bättre. <tills> Nej, jag hittade inte någonting för trådradio, webbradio live. Utan det var Sveriges radio, lokalradio för Sveriges radio. Det var ju närradio, det var privat lokalradio. Sen yrkesmässig produktion av elektroniska, det, det är inte heller det är så byråkratiskt där. Ett forum som kungliga Biblioteket har. Jag tror inte så har Radio skickar någonting med post. Va? Jag tror att de kör över stora högar med serieskivor som är brända, dataskivor som är brända. Kanske på DVD-skivor till och med. Det finns ju ännu större mängder också på en andra konstig skiva. Vad de heter Blu-ray Blu kanske som heter någonting. Ja, det måste vara någon otroliga skivor med enorm lagring på 25 gigabyte eller det kan vara. För allting som Sveriges Radio producerar i alla fall ska ju Levereras Sen var det Privat lokalradio och närradio ja. Och Skånepartiet måste nog leverera också Till Kungliga biblioteket, det är ju närradio det Vi får avvakta lite här. Här har vi gör att en grej det här. Det är enorma samlingar som de har faktiskt sen. Alltså 661. och avvakta lite gammal där faktiskt för jag hittar inte någonting som gäller för trådradio och webbradio och ni som har synpunkter och sånt och kanske vill önska musik och sånt och tyck till och liknande och berätta gärna att ni lyssnar och dela vidare, sverigekanalen.com passerat 37 000 lyssnare det här är ett tekniskt test det här. ansvarig utgivare Gunnar Andersson eller utgivar heter bara. Men ni kan i alla fall kontakta oss på Sverigekanalen. Snabela Sverige.nu Sverigekanalen. Snabela Sverige.nu Och eh, det finns utgifter här. Vi betalar till exempel närrådenföreningen här under mars, april, maj. Och sen är vi färdiga. Efter 26 år har vi lagt ner närråden i Stockholm. Men vi har ju exempelvis uppkopplingsavgift också varje månad. Allt hela chockhöjd ju från 150 kronor till 411 kronor tror jag det var. Eller hur det var, 409. Så det blir en kraftig ökning för uppkopplingen där. Som tur är så fungerar ju statsnetet väldigt bra. Peppar, peppar. Så stöd oss gärna på plusgivåkonto nummer 634. 252-1 Alltså 634-252-1 Gunnar Andersson. Och informationen får ni på oj, Där finns det spelare också på alla avdelningar. ni ser högst upp i menyn där. Kan du gå in på alla avdelningar som finns? Då finns det nog spelare och grejer där. Bildsidan och gästboken och alltihopa Och på gästboken har ni också Euro Folk Radio också Livestreamat där Jag hade ju tänkt att köra Råde Siktun också på en särskild adress Första söndagen varje månad Jag har skapat en server allt Hade jag bott i Märsta Hade jag kunnat lägga ut Råde Siktun också Över internet genom att Bara ta ljudet från en vanlig radio Kopplat in i en dator Sen, i soundcard-leget Till en server Jag har gjort i ordning en adress också där Som är radiosiktuna.listentomiradio.com Serveradress och alltihopa Så det bara aktivera Jag hade tänkt att köra radiosiktuna Söndagar 18-22 På korta punkt nu radion också De har i alla fall ett programarkiv numera På radiosiktuna.se och de har ju haft jubileum också. Uppdaterat med en ny hemsida. Jag har ju lite kassettinspelningar också. Med han Rune Ljungbergs program. Förrmedel med Rune. Hans svärmor gick bort en gång faktiskt. Då måste han ju sörja i, i många veckor. Och nu var det matdos också på gatan när jag bodde. Släpninggatan. Det fanns väl två vänplaner. Jag bodde vid 50. Så det fanns väl ytterligare en vänplan till längre bort. Så det är svårt att säga vilken vilken brandplan det var där Men det var Polis och brand, brandkåren var på plats i alla fall Men det var ingen brand Någon hade känt brandlukt i trappen där I höghuset där Men det var bara matos Jag bodde i fem, 50 Släppninggatan 50 Sex trappor bodde jag i 16 år faktiskt Det var väldigt kallt där på vintern äh, Väggarna var iskalla helt enkelt I en hörnlägenhet Dåligt isolerat. Byggt 71. Badrummen badrummen var felbyggda också i kanske 380 lägenheter. Så vattnet kunde aldrig rinna ner. Man fick hålla på att torka upp i handdukar. För det lutade åt fel håll. Men sen blev det ju fuktskadat badrum. Så grannen under. Fick ju sanera och jag sanera. Toaletten stod i hallen också. Fick ju periodvis bo i... Var det var en stuga på gården också som tillhörde hyresgästföreningen. Så var det en fläkt som stod på i två veckor också och surra där. Då drog en en massa ström men det då drog de mer hyran istället som kompensation. Det var nästan 2000 i elräkning. Det var mögelskadat där det var, var asbessanering också. den sålde ju sikt av de här lägenheterna. De sålde 1300 lägenheter till rikshäme stället som ska fortsätta upprustningen. 40 hus på Släpninggatan blev i alla fall klart innan jag flyttade, kommer jag ihåg. Om man skulle bo på gården också ett halvår, om man får välja tre nivåer. Men som sagt, vad jag flyttade ifrån Släpninggatan den 29 oktober 2011 faktiskt. Sikten kommun ligger på tredje plats när det gäller anmälda våldsbrott i Sverige. Så att det är inte så glädjande precis. Ja, det är lite oklart faktiskt. Måste jag säga. Som sagt, för jag tror inte Sveriges Radio skickar någonting med post. De levererar, levererar, levererar med sådana här dataskivor. Vanliga dataskivor har väl 700 megabyte. Och sen har vi ju DVD-skivor också. va, Men jag tror att Sveriges Radio levererar på... Det heter Blu-ray. Så finns det ytterligare någon sån här skiva som tar lagring upp till 25 gigabyte tror jag. Men Sveriges Radio måste alltså leverera allting. All produktion. Inklusive lokalradion. Så att jag har inte riktigt hittat det här. Att det skulle gälla för mitt tillstånd som trådradio faktiskt. Eller webbradio. Kitt ens på RSS, hem. RSS Ja Därför har jag ju sett det på Archive Där att det finns en RSS RSS funktion faktiskt Så Jag tänkte ju registrera En ny adress där RSS Det är väl det man pre preminerar på i Sådana här program som iTunes Och det här när KB har hävtat material via RSS. Här har vi arkiv.org och Dalagunnars omfattande material här och sen hade vi tidigare också det här förra konto som var väldigt omfattande också. Sign in, ja. Skapa ett nytt konto Arkiv. Ja, det funkar bra med tvåans mikrofon och på B-datorn här. Vi vill här också. Arkiv.org har ju ett nytt utseende också. Arkiv.org kan ju lagra obegränsade mängder med digitala ljudfiler eller filmer, bilder och ja, digitala Böcker: och Vad är mer? Faktiskt. Jag tänkte registrera ett nytt konto här. Kan de ta emot via RSS? Sverige kanalen snabblasverige.nu Sverige inte heta Sverigrån här, ett nytt konto. Vi har ju sett att bokmärkena som man har på kontot här på Arkiv har, har en RSS-funktion faktiskt. Då väljer jag lösenordar också då. Det är jobbet där med klockorna faktiskt. Jag skönt ju de här schemalagda programmen så att jag måste ju alltid ha ett öga på alla klockor här överallt. Och jag är inte någon robot, nej. Prove you're not a robot. Ska vi se vad står där. Och gå Ska Ska se om det funkar här nu då. Ditt konto på Archive. Det är väldigt bra lagra där helt kostnadsfritt archive.org och de har skickat ver verifikations eh, mejl till svärkanalen ja jag ska skriva upp det där också titta på en gammal trasig kontorstol som jag sysslingde i en sopcontainer på Stockholm central för ganska så många år sedan faktiskt den är lite små trasig men den går att sitta på men jag har sett sina bästa dagar kan man säga. Nu har jag ytterligare några möbler som slängdes ut från S-sidan på S-central. Jag kommer ett automatiskt svar här. Ah, jag bara testade. Så att det. I nuläget så är det lite osäkert om Sverige kanalens webbradie verkligen ska leverera pliktexemplar. I Kungliga Biblioteket var en som twittrade att alla livesändningar på webben ska, elektronisk, där, ska skickas som pliktexemplar till Jag Har vi ett nytt konto här precis på archive.org? I det funkar bra här med tvåas mikrofon. När det finns en utgivare så kan man ju då streama program så här, eller strömma som det heter live, eller direkt, och även ha schemalagda program. För i början hette det inte Sverigekanalen heller och det fanns ingen utgivare och då fick man inte ha liveprogram och inte schemalagda program. Och då var det en väldig massa tekniska tester istället. Och det får man väl i alla fall göra Utan en så kallad utgivare som heter ansvarig utgivare. Varken på närradio eller webbradio då så behöver man säga utgivaren. Det som förr hette ansvarig utgivare Man ska varje timme säga stationsbeteckningen Men det är ju ganska onödigt att hålla på att säga Sverigekanalen varenda timme här För det har väl alla fattat Jag kan ju också prassla lite grann här Jag hade skrivit upp också Sverigekanalen.com har passerat 37 000 besökare och lyssnare Och jag hade skrivit upp också toppen här nu Granskning Sverige är tillbaka också nu. Roadie James Show har vi också. Jag har lagt in Granskning Sverige också nu några gånger här. De har en liten som är lite jobbig att lyssna på faktiskt. Men sa Sverige, det blir ju vansinniga på dem. Jag får bläddra tillbaka lite grann här. Jag noterar väldigt mycket här. Korta.nu, snedstek, komradio. Du kan du lyssna på streamat från Stockholm. Stockholms lokaltrafik har digitala system. Men det var innan man kunde lyssna på tunnelbanan och roslagsbanan och så vidare. Bussarna hade redan gått över till kodat. Man kan även höra radioamatörer i Uppsala där. Korta.nu, snedstek, komradio. Vi är inspelat i Märsta. Jag har skickat upp väldigt mycket på musicwebtown.com. Men tyvärr så kan jag inte få Den här uppskikningen att fungera Annat än en enda Ljudfil i taget faktiskt Det går inte på någon dator Eller någon webbläsare Det är helt omöjligt Och jag vet inte varför faktiskt Jag har provat allt Nu kan ni prova då Musicwebton.com Snedstek UNR Och en etta nu är det bara fortsätta där med UNR2 UNR3 och så vidare. Ända upp till hund jag tror att det är. Sveriges fria radio hade vi också va? Korta.nu snedstreck SFR med Janne Meld och de andra i Sveriges fria radio som var ett projekt som fanns för flera år sedan. Med Janne med och flera andra och har passerat 15 000 lyssnare där korta.nu snedstreck SFR på musicwebtown.com så får man då skicka upp musik och annat faktiskt och det är helt lagligt också men jag kan inte skicka upp annat än en enda digital ljudfil i taget det går alltså inte att göra på något annat sätt vi har toppländerna här De allra senaste hade jag skrivit upp också faktiskt. Och Kina ligger väldigt högt här. Jag kan inte dra alla länderna. Det har ju passerat 37 000 besökare och lyssnare nu på Sverigekanalen.com. Och vi har två bloggar också. jallerhonet.tk och jallerhonet 1tk Forumet har vi. Korta punkt nu, snedsteg, forum 24. Om ni har synpunkter alltså och snab eh, sverigekanalen snabbelås sverige.nu korta.nu snedstek komradio kan man lyssna på hur det let förr i tiden innan de blir kodat och då var det redan bussarna kodade också eh, Stockholms tunnelbana där Roslagsbanan och radioamatörer i Uppsala på streamfinder.com finns vi också nu med kanal 2. korta.nu snedstek streamfinder Jag upp mycket korta här. Vi får se om det blir något vindkraftverk här uppe i Riskebo, ovanför Grevlingsberget, där vid Promleden. Det planeras ju för sju stycken vindkraftverk Vi bygga som skulle börja byggas om två år. Och det är Dalarin som planerar detta. Man har ju fått godkänt här från försvarsmakten också nu. Vad tyckte jag skrev upp. Några länder här. Ja, det här var väl det senaste. De flesta använder Windows, Linux, Max, eller Mac, Android, iPhone, iPad. Toppländerna är... För ett tag sedan var det, Kanske gammalt redan det här. USA, Sverige, Tyskland, Ryssland, Frankrike, Holland, Polen, Ukraina, Norge, Brasilien. Men det är väl inte det senaste det här jag har ju skrivit upp uh, senare också här. hade hunnit 1.tk det väl som har passerat 360 000 sidodisningar. Uh, USA, Tyskland, Sverige, Kina, Frankrike, Kanada, Ryssland, England, Tjeckien, Ukraina, Japan, Holland, Italien, Spanien, Irland, Indien, Sydafrika, Rumänien, Egypten, Guatemala, Venezuela, Sydkorea, Thailand, och Turkiet och Polen. Portugal. Förskällarna, Malaysia, Mexiko, Indonesien, Israel, uh, Indien står det. va, Vitauen, Kroatien, Iran, Portugal, Chile, Schweiz, Kamerun, Argentina, Förenade Arabemiraten, Finland. Har vi några av de länder som vi har lyssnare i? Så Sverigekanalen är verkligen en internationell webbradersstation faktiskt med lyssnare från hela världen i princip. En väldigt massa olika länder. Jag hade ju skrivit upp ännu senare notering för det var lite gammalt det där. Och där låg ju då Kina väldigt högt Så vi får väl hälsa till alla Lyssnare i Kina Och där är ju också då Den gamla svetsagubben Som inte vågar säga då att Kina är en Enpartistat och en diktatur Där man avrättar tusentals Människor Jag hade skrivit upp Någonstans Bara de här toppländerna Man kan inte hålla på att dra alla Alla Kina låg väldigt högt där Men jag hittar inte det nu Någonstans hade jag skrivit upp det faktiskt Jag vet inte var jag skrev upp det någonstans jag kan även gå in och se statistik där med IP-nummer och grejer och flaggor och länder. och Man kan se vilka sidor och hur länge man var inne på sidan och så. Så nu har det mycket lättare att hitta. de olika kanalerna. Förutom inbäddade spelare så finns det länkar också till flera kanaler. Så det får ni testa själva. Jag väntar på deklarationen också. Jag fick ha fått tillbaka flera tusen. Sist var det väl fyra sex kanske. Man kan inte hitta... Här. Ja, här står ett antal länder här, men det var nog inte det senaste. Silverpilen, ja. Det var ett soptåg som gick från Stockholms södra ute Spånga. Faktiskt. Varför var det var så mycket fiskmås igen på Stockholms södra? Det luktar också väldigt mycket soffor där. Ja, det här är nog gammalt. det här. Albanien också lyssnar. I Australien, Belgien, Ecuador, Filippinerna, Thailand, Algeriet, Indonesien, Algeriet och Luxemburg. Och Belgien och Rumänien och Holland och, och Chile där, Colombia, Senegal, Frankrike, Nepal, Japan, Pakistan. Men det var någonstans jag skrev upp. Där kom K K Kina väldigt högt faktiskt. Och det här måste vara något gammalt som jag skrivit upp. För det senaste jag skrev upp, som ändå är lite små gammalt. Där hade ju Kina kommit upp väldigt högt, bland de här toppländerna va. <kör> och det är ju ganska fantastiskt. Jag kan gå in där på sverigekanalen.com och se statistik och så. Jag slängde väl 25 stycken anteckningsböcker sammanlagt som hade med mig från Märsta faktiskt förut. Men Otrolig massa lösenord Och användarnamn och alltihopa Jag har några Anteckningsböcker och Hittat annat rum Så nu är det ju dags igen Det här med klockorna va Och i e. Lindberg visste ju ingenting om det Vi ska gå över till sommartid här i Jag hittade inte det här riktigt Jag hittade ju För ett tag sedan så skrev jag upp och då kunde man säga att, att eh, Kina låg eh, bland de tio högsta lösna länderna. Och det har inte varit så förut. På andra sidan har ju Finland ha, åkt ner som låg väldigt högt ett tag. Men då har Kina kommit upp istället. Nu kan man inte hålla på att dra alla länderna va. Nu blir en väldig massa länder. Men det är ju kul det här. Och har ni det tråkigt också så kan ni gå in på Youtube faktiskt Och där kan ni få se två gubbar som hette helen och Halvan 59 då så kunde man ju se Halvan då hade fått sin stroke Och han gubben till höger som tidigare var den där kraftiga chockisen Helan Han hette väl Oliver Harde va Dels hade han ju blivit otroligt smal och även väldigt gammal också. Det nästan som att man inte kände igen honom. Men de var väldigt roliga de här gubbarna hela honom faktiskt. Det var en film där de höll på att skulle leverera ett piano. Och ja, crazy kan man säga. Men Svärkanalen är i alla fall en internationell station som har lyssnare över hela världen, ja. Klart det finns då kanske länder som vi inte har. Men det var väldigt mycket länder det var. För att Kina ligger så högt faktiskt. Det är ju fantastiskt. Nu har vi bara mars, april, maj kvar. Men vi har... Eh, Närrådetfering i Stockholm har vi bara kvar... Jag har ju betalat flera fakturer tidigare här alltså. Och vi håller på nu med sändare och frekvensavgiften på 873 kronor. Det, det som fattas nu. Det som är kvar till föreningen i Stockholm. Det är 300 kronor i april. Och 275 kronor i maj. Och sen är det färdigt. Och vi kommer inte att ha något mer närrådet i Stockholm. Efter 26 år. Så vi går bara att skicka in ett bidrag. Vi har ju också... Uppkopplingsavgift här. Eller uppgift för anslutning till stadsnätet Hedemora och Västa. Allt det här som har chockhöjt tidigare. De som var det billigaste blev det dyraste istället. Så skicka gärna in ett bidrag på följande plusgiv 634 252-1. Och det går ju bra att gå in på sverigkanalen.com Jag har lagt in olika spelare där och informationer finns ju då Så att jag behöver inte hålla på att gå ut hela tiden här med vilka kanaler som är igång Ni kan också gå in på shoutcast.com Och skriva På shoutcast.com så skriver man sverigkanalen i sökfältet om man får upp de kanaler som är aktiva. Eh, till vänster kan man trycka då och spela upp direkt. Och lyssna. För varje kanal som syns. Man trycker till vänster där så spelas det upp direkt. Och sen uppe till höger till vänster där så ser man också vilken titel det är. På någon låt eller så. Och till höger så kan man kopiera den. Länken man får där och öppna sin mediaspelare och lägga in i favoriterna. Så man lyssnar alltså på serveradressen direkt i sin dator istället för via webbläsarna. Sveriges radio har ju inte ännu något inb inbäddade spelare för deras kanaler. Men man kommer att uh, uh, få fram det senare. För närvarande så kan jag faktiskt inte se att det stämmer det här. Att man ska skicka pliktexemplar när man har tillstånd som trådradio och kör live som webbradio. Konstigt nog. Som sagt, det var Sveriges Radio och deras lokalradio. Det var privat lokalradio och det var närradio. Va? Men Sverigekanalen är inte Sveriges Radio och lokalradion. Och det är inte privat lokalradio och det är inte närradio. Och det är inte heller yrkesmässigt. Det stod någonting om föreningar också Och eh, grundlagsskyddat. Vi får väl återkomma där Jag får nog besked faktiskt Jag såg att, att Kungliga biblioteket Kunde ta emot material via RSS Alltså de prenumererar via så här program, iTunes då Och då får de ju automatiskt Ljudfiler Till sin dator där på Biblioteket, så det kan vara en idé. Åklagare här. Piloten dolde sjukdom. Lappen var sönderriven. Då ska vi se om det kommer fram någon klarhet i det här. Åklagaren. Piloten dolde en sjukdom. Lappen var sönderriven. Enligt åklagaren hade piloterna sönderivit sjukskri sjukskrivningsintyg hemma och skulle inte ha jobbat dagen då planet kraschade. Man har gjort husransakan här. Man ser en polisbil som står utanför hans bostad där. Han hade ju en liten övernattningslägenhet också i Düsseldorf. Planet var ju på väg från... Barcelona till Düsseldorf han hade en liten övernattningslägenhet fast han bodde uh, tysk åklagare går ut med att den tyske piloten dolt en psykisk sjukdom och att han egentligen skulle varit sjukskriven dagen då planet kraschade i Alperna åklagarmyndigheten i Düsseldorf går nu ut med dramatiska uppgifter från utredningen av andra piloten det ska i husransakan i hans hem ha hittat en sjukskrivningslapp för den aktuella dagen. Och lappen var sönderriven. Uh, han hade alltså jobbat i alla fall. Trots att han skulle ha varit, varit sjukskriven i tisdags. Åklagaren skriver att piloten har dolt sjukdomen. De har hittat mediciner och andra tecken som enligt lite bevisar att han hade någon form av psykisk sjukdom som han enligt åklagarna ska ha dolt för företaget. Man har inte hittat något som tyder på att han ska haft kontakt med terrororganisationer eller gjort något av religiös övertygelse. Det har inte heller funnits något självmordsbrev eller liknande. Tidigare igen bild rapporterar samtidigt med hänvisning till källor inom tyska Lufthansa att den misstänkte piloten under sin utbildning för sex år sedan stundtals blivit klassad som flygoduglig. Han ska dessutom under ett och ett halvt års tid få psykiatrisk behandling. Dessutom skriver tidningen att i är pilotens flyglicens som utfärdas av det tyska luftfartsverket ska finnas en särskild notering om att han ska genomgå en särskild regelbundna medicinska undersökningar. Lufthansa har inte bekräftat uppgifterna och fortfarande vet alltså ingen om dessa psykiska faktorer kan ha spelat någon roll för det som hände i tisdags. I presskonferensen igår sa flygbolagets vd att piloten enligt bolagets tester och utvärderingar har blivit klassad som 100% flygduglig. Och att det inte funnits några klagomål eller problem med honom. Ja, han jobbade fast han skulle ha varit sjukskrivan. Det är ju sant faktiskt. Jag kommer tillbaka om en stund. Jag älskar dig Varje gång som du rör mig Slår mitt hjärta med nya slag Varje gång som jag rör dig Känns en värme som gör mig svag. Varje gång som jag ser dig Så tänds en i mig utav kärleken då Dagens Samhälle här då Fem nummer Och Det står ju inte någon adress här på tidningen heller Så jag vet inte hur den kunde hamna i min låda Posttidning A står det Konstigt nog Man får alltså fem nummer gratis av papperstidningen Dagens Samhälle Om man går till Dagens Samhalle Snedstreck 5 Siffran 5 och som följt av NR ja, Ni kan besöka dagenssamhälle.se fast utan prickar Och det finns någon reklam också där därför Ni får fem stycken nummer av papperstidningen Dagens Samhälle Helt gratis Att pröva på Och ni får även tre nummer av tidningen Nya Tider också Helt gratis om ni skickar namn och adress till nya tider snabel. Eller info snabbla, nya tider.nu. Alltså info snabel. nya tider, .nu, Så lämnar ni namn och adress och ber att få tre stycken nummer helt gratis av papperstidningen Nya Tider som det går väldigt bra för faktiskt. Och De ligger väl på 3000 abonnenter nu och, och, och har ökat sitt, eh, bid, eh, sitt statliga bidrag där, pressstödet. Alltså infosnabel av nya tider.nu. Då begär att få tre stycken nummer helt gratis av nya tiders papperstidning och lämna namn och adress. Man har ju fått den här nya tiden några gånger nu gratis här i lådan. Och Dagens Samhälle finns ju på Gödkarten i Stockholm. Det står inte någon adress på den heller. Men ändå så kom den i min låda. Uh, här är det alltså fem nummer gratis. Utav papperstidningen. Dagens Samhälle. Det är politik. Det är ekonomi. Och offentliga affärer. Och den finns ju då på. Nätet som dagenssamhälle.se Fast utan prickar. Jag tycker det såg ut att den skulle kosta 49 kronor. Men man får fem nummer helt gratis alltså. Vården saknar 3 miljarder står det här. Det är 20 landsting som bråttas med minus och sparpaket väntar på flera håll. Och staten måste ta ett större antal. Jag ser inte var det står heller för det är så liten text. Jag måste zooma upp mina webbläsare också. här är det med en papperstidning här. Och en glad press grad partisekreterare också Richard Jomshoff här de ligger väl på 17 000 medlemmar nu SD faktiskt även andra partier ökar också här är nya tåget här för MTR som kör Stockholm Göteborg i konkurrens med SCAB och tillverkade av Stadler i Schweiz faktiskt ganska snygga tåg med fin röd färg också. Jag ser har ju så tråkiga färger. Det är ju, antingen är det svart eller så är det grått. <laughs> Skräckist. Hemchans också avgörs i tingsrätten där. Det var ju syrianer inblandade där då. Men det framgår ju inte i media men man har ju lurat då. Det är 35 personer som är syrianer samtliga där då åtalade. Ja, det står inte här inte att det är syrianer. Gros bedrägeri mot kommunen och Arbetsförmedlingen. Men det är alltså ledande personer i inom syrianska kyrkan och församlingen i Södertälje och Sverige som är inblandade i detta. Det är på bild också. Han brukar gripas ibland av polisen. Han brukar få blåsa nämligen. Han har åkt in för radfylla antal gånger. Men den gamla fyllkajan Gudrun man har väl slutat att kröka också, tror jag. Jag fick skriva till Gudrun och de andra feminist-häxorna, fula som att ner dem, varför de aldrig vågar kritisera islam för kvinnoförtrycket faktiskt. Det är väldigt konstigt. De är så väldigt rädda förstår ni för att vi kallar det för islamofober. Jag har aldrig hört de här feministerna säga ett ord om att islam... Är kvinnoförtryckande. Det finns filmer där man stenar kvinnor till döds till exempel. Det är fruktansvärt. Och de här huckle, hucklekärringarna. Det vandrade, vandrade cirkustält. Det, <laughs> det hade egentligen varit ett tekniskt test det här. Och det fungerar ju bra med mikrofon också. Så kan jag ju pladdra på lite grann också här. Men nu har vi ju tillstånd. Förut var det ju bara tekniska tester som har de ändrat. Ja, Ett eget exemplar av Dagens Samhälle frågetecken. beställ fem nummer helt gratis då på dagenssamhälle.se fast utan prickar och snedstreck 5NR Sjukfrånvaron ökar också för tredje året i rad utom i Sevsjö kommun Och jag tyckte jag såg en sefer också Sjukskrivningarna ökar med 33% Kostnaderna för massinvandringen till Sverige ökade med 205% alltså 205% ökning av kostnaderna för massinvandringen till Sverige det är lättare att få tag på vapen än medicin stadsdels politiker i biskopsgården ser inga snabba lösningar Så det är lättare att få tag på vapen än medicin i biskopsgården. Och så ser situationen ut i förorterna. I alla fall de invandratheta förorterna. I Göteborg och Malmö och Stockholm, Uppsala och så vidare. Och i de här förorterna som kallas för socialt utsatta områden. Eller problemområden. Så är allting mycket värre och högre än i de svenska områdena. Och de svenska områdena är ju främst villor och radhus. I de här invandratheta områdena som då är socialt utsatta och så kallade problemområden eller betonggetton eller man ska säga, miljonprogrammet där är arbetslösheten mycket, mycket högre än i de svenska områdena arbetslösheten är också mycket, mycket högre än i de svenska områdena och slutligen så är brottsligheten eller kriminaliteten också mycket, mycket högre än i de svenska områdena och de här tre sakerna. Den höga arbetslösheten och den höga brottsligheten och den höga det höga bidragsberoendet också glömde ju. Alltså hög arbetslöshet, högt bidragsberoende och, högt, och hög andel brottslighet. Även om inte alla är kriminella. Majoriteten är det inte. Och i de svenska områdena ser problemen de här problemen finns också i de svenska områdena men de är ju, alltså det är lägre i de svenska områdena så är arbetslösheten lägre, brottsligheten är lägre och bidragsberoendet är lägre och det är alltså mycket lägre. I svenska områden så är arbetslösheten mycket lägre, bidragsberoendet är mycket lägre och brottsligheten också är mycket lägre. Och i invandrarområdena så är arbetslösheten mycket högre är mycket högre och bidragsberoendet är mycket högre så tala om för mig vad är det positiva med de här områdena med den här mycket högre arbetslösheten, det mycket högre bidragsberoendet och den mycket högre brottsligheten vad är det som är så väldigt otroligt väldigt positivt med dessa områden, dessa etniska en klaver. Vi har Kosovo till exempel. Sveriges Radio rapporterar om etniska motsättningar i Kosovo. Ja, ja. Det är det som kallas för rasism i Sverige. Men hur kan det finnas rasism och hur kan det finnas rasister och hur kan det finnas antirasister? Frågetecken. Eftersom det finns inga raser. Bengt Westerberg påstår också att vi kommer från Afrika allihopa. Och det känner han till. Att vi har då varit svarta. Och sen har vi bytt ras och blivit vita istället. Det tror jag inte fungerar alls. Och naturen och naturlagarna. Är ju väldigt rasistiska också. Därför att alla arter och raser inom djurvärlden och så. Växtvärlden och alltihopa här. De håller sig väldigt strikt. Till sin egen ras eller egen art vargar parar sig med vargar ja, eh, blåmesen parar sig med andra blåmesar taljoxen med andra taljoxen taljoxar man blandar sig inte någonting inom på arterna heller där Kosovo var ju från början serbiskt område och sen väljer in sen mycket lång tid tillbaka också enorma mängder med albaner från Albanien och de tar alltså då successivt över och tränger ut serberna som finns kvar i några få så kallade, etniska enklaver men Kosovo eller Kosova är ju från början långt tillbaka i historien det är Serbiens vagga det är alltså ett gammalt serbiskt område som albanerna i enorma antal och med den höga nativiteten har tagit över fullständigt och trängt ut serberna. Och Kosovo har väl eget autonom självständighet också. Va? Men det har ju då serberna har ju förlorat då Kosovo helt enkelt. Kosovo är alltså gammalt historiskt serbiskt område. som Albanerna har tagit över fullständigt. Om mångkulturen och folkblandningar, rasblandningar hade fungerat Då hade ju Jugoslavien funnits kvar idag Men det fungerade liksom inte, nej Det blev, ja, inbördeskrig Sovjetunionen föll också samman Av flera orsaker Men framförallt att man kan inte ha så stort antal nationer i en slags union som hette Sovjetunionen va? U.S.S.R. eller CCCP eller vad det hette där. Jag är ju en gammal röding från 1800-talet. FNL-are och det här. Jag blev ju kallad kommunistjävel. Och läste tidskriften Sverige-Sovjetunionen också och hejade på det ryska hockeylaget. Och så hade jag en också där på Katarina Rehal en gång på 1870-talet faktiskt. Och hade glasögon. Hon var sen vänstem upp. Och då vislade jag Sovjetunionens vackra nationalsång. Och då Då tittade hon på mig och så log hon. Men jag hade också Werner Hörn som lärare faktiskt. Men jag, jag var ju röd, ja. Och Werner Örn han sa så här på historieundervisningen att eh, det är inte funnits några gaskamrar. Det är bara ren propaganda. De byggdes nämligen upp efter kriget. Och på den gamla rullbandsspelaren med två kanaler i Mono. Då spelade gubben upp e gamla tyska marscher från e Tyskland. Gamla e Waffen-SS-marscher på rullbandsspelaren. Vi hade Wanderörner under en kort period. Det finns en bild också från skolklassen där med honom. Och e han bråkade också med en annan elev. Men det hette Bovåkt. Och nästa dag. Kunde man se. På väggen. Så stod det klottrat. Med stora bokstäver. Och stort jäkla svastika eller hakors. Werner är nazist. Stod det. Och jag tror även att Werner fick sluta som. Speciallärare faktiskt. Jag kunde inte gå i de här stora klasserna som var där. Jag fick gå i en sån här liten, lite mindre klass. Jag behövde lite mer tid för inlärning kan man säga. Och med usla slutbetyg också från Katarina Real Så kom jag med nöd och näpp in på... Pålemsgymnasiet. Det som idag kallas för... Sankt Eriksgymnasium. Som ju också blev ombyggt sen. Och sen byggdes också massa hus också ut med Kalbergs Jag hade väl 1,87 i slutbetyg faktiskt... Faktum är att på Erikstalskolan så gick det väldigt bra. Det var för både femmor och fyror och treor. Och sen sjuan, åtta, nian på Katarina Real. Och sen lades ner. Det är väl engelska skolan idag. Det har ju varit teaterskola. Men Eriksdalsskolan byggdes ut sen. Och har ju ändå upp till 1500 elever också. Det är en av Stockholms största skolor. Men på min tid så var Eriksdalsskolan... Erik på Södermalm var ju bara en vanlig grundskola då. Men sen i 7-an, på Katarina Då blev ju allting så väldigt, väldigt mycket svårare. Och den här stora klassen när jag gick i första, det gick ju inte alls så. Det hängde jag ju inte med. Så jag blev en sån här ledsklass istället. Där hade jag Werner Örnen period också då. Han som startade, 74, startade han. Narva förbundet då, Svea Karoliner. Jag ringde honom en gång faktiskt, han är avliden Han blev väldigt gammal, men han minns inte mig Men jag var ju då uh, Vänster det för Sovjet och mot USA-imperialismen Stöd FNL Med sådana här knappmärken Det blev kallat för kommunistjävel Av en gubbjävel när jag klottrade Stöd FNL och Jag, jag, jag, jag klottrade också faktiskt På Eriksdalskolan Klottrade jag stöd FNL tror jag det var men blev upptäckt och jag fick en trasa och rengöringsmedel faktiskt att putsa bort det där jag såg en film också på Youtube som försvann sen faktiskt jag tror den hette Tusen gånger snabbare den är ju delvis inspelad på Erik Stadskolan faktiskt och jag känner igen mycket av de här idrottshallen och alltihopa vi hade ju badkar också där vi fick sitta nakna småpojkarna och skrubba ryggen på varann vi hade ju också Egon där. Som smockade till en innan. Och sen försvann han ju helt. Och efter flera dagar så kom Egon tillbaka faktiskt. Då hade han ju rökt eh, hash Och spydde gjorde han också. Jag tror inte han lever idag. Det var ju många som. höll på med pileknurket redan på 70-talet faktiskt då. Och om de inte knarkade i helse, så söpt de i istället. Och förr var det bedrövligt också på söder där det var stora. Grupper med gubbar, fyllgubbar och knarka gäng. Låg ju helt utslagna där på gräsmatterna med ölburkar och sprutor och harspipor och helvete. Och många, väldigt många av dem där är ju döda idag. Var ja, fyllgubbarna var gamla redan då faktiskt. Jag kommer ihåg en fyllgubbe där som var nere vid Skans tulls tunnelbornestation en gång på 1870-talet. Men det var väldigt länge sedan i alla fall. Och han var helt blodig. Ambulansen var på väg också. Att han hade ramlat. Eller om det hade varit något Det är bedrövligt det här med alla hemlösa vi har faktiskt. Och alla tiggare. Och det blir värre och värre också det här. Och de här hantverken också. Som är senare från Irland. är också på gång igen. De är i Rosesberg nu. Åt det där vi... Campingplatsen är. Där. Ja, oh just det. Vad hette det nu då? Campingplatsen. Re, Revsta var det, ju va? Som kommun stängde stängdes sen. Vad hemskt det då, hur de kunde ställa till den där. Dyra bilar, husvagnar och falska hant, hantverk kan man se att det är. Nu har de anlänt där vi. Idåsplatsen i Råbergs, Råbergskolan där. idåsplatsen i Rosesberg. Tatterungarna hade ju angripit svenska barn. Stulit deras fotboll och spottat på dem också. Och där får de inte vara heller med sina husvagnar på Sikterna kommuns mark. Och Sikterna kommun har redan fått kännedom om det hela och agerat också och vänt sig till myndigheten och det kan ta kanske tre dagar innan man tillsammans med polis kan avhysa dessa patrask men det innebär ju bara att de flyttar på sig till en annan plats där de slår sig ner med sina husvagnar och bilar och vi ska inte tala om allt äckligt de håller på med de har ju inte tillgång till någon toaletter och sånt och egna elkraft, elverk har de också och sen så småningom så måste kommunen agera. Och i värsta fall så tar de sig till en annan kommun när de slår sig ner. De utför bland annat dåligt asfalterade garageuppfarter också. När asfalten spricker. Och det händer också att de ger sig på de här stackars människorna och misshandlar dem också. Och vill ha ännu mer betalt för de här usla jobben också. Och det här handlar väl om senare vad jag fattar som kommer från Irland. Det är alltså inte några etniska irländare. Jag har ju sett de här dyra bilarna de har, husvagnar och allting. Och vid campingplatsen i Revstad där i sikt, som kommun stängde sen. Uh, så... Uh, de lämnade kvar också en, en, en husvagn efter sig där som misstängdes vara stulen också faktiskt. Jag vet inte... I, I